Harmadik rész A parfümmesternő Első fejezet A 24 istenség Két évvel később Friss kalácsot vegyenek, friss kalácsot tessék, tejet tessék, csak két zú, egy bögre, itt a vízhordó. Szofi Malon nem tudta megszokni Párizs zajait. Igaz, Grász városában is voltak utcai árusok, de nem ennyi, és főleg nem ennyiféle áruval, hisz ezek a városi mozgókereskedők nem csak a reggeli órákban és nem csak élelemmel házaltak. Szala, könyv, pipere, és újabban parfümárusok is járták Párizs utcáit, olykor igencsak megkönnyítve a bevásárlást, zajongásukkal ugyanakkor rendre kiverték az álmod szófi szeméből. A lány álmosan hunyorgott a zárt ablaktáblákon át beszűrődő fényben, hanem amikor saint germain Depré ősi plébánia templom harangjai is elkezdték harangozni a tizet, kelletlenül kikászálódott az ágyából, és az ablakhoz lépett. Az ablaktáblákat kitárva pedig a Bak utca elegáns közönségére pillantott le. A tollas kalapos urakra, és a sejembe, szaténba öltözött hölgyekre, akik lóháton vagy nyitott hintóigban ülve suhantak keresztül az utcán, meg megállva egy rövid kis csevejre, olykor nem kis bosszúságot okozva a gyaloghintókat cipelő hordároknak, vagy épp a két lábon közlekedő köznépnek. Akinek így nem csak az utca közepén folyó kanálisokat, de a forgalmat feltartóztató járműveket is kerülgetniük kellett. A hangok mellett Sophie természetesen a szagokat sem tudta megszokni. Nem véletlenül esett a választása éppen Fubur-Szent felvirágzó negyedére. Ez a környék csak ez elmúlt évtizedben lett népszerű a nemesség és a vagyonos polgárság körében, minek hála az új utcák megépítésénél, legalább a kanálisok kialakítására volt gondja a várostervezésnek. A Máré negyedben a nemesség ősi, de egyre kevésbé divatos fészkében még annál is nagyobb bűz uralkodott a szűk utcákon, mint amit Szofi volt kénytelen elviselni. De még ezzel együtt is, a zajos árusokkal, a kellemetlen szagokkal és az olykor elviselhetetlenül fellengzős lakóival együtt is el kellett ismernie, hogy Párizs városa olyan mágikus erővel rendelkezik, amely még őt is rabul ejtette. Egyszer csak finom pamut lepedők súrlódását hallotta a háta mögül, és a következő pillanatban egy álmos hang motyogását. – Szofi! Isten nevére kérlek, csukd be azt az ablakot! Gyere vissza, is aludjunk! A lány elmosolyodott, és visszahoppant az ágyába. – Én is boldogan kedvesem! De sajnos mindennek van határa. Ki kell nyitnom az üzletet. De a restség üdvös az úr szemében. A papok is megmondták. És a harangok már a tízet is elütötték. A tízet? Emelkedett fel Abel de Marigny álmos feje a párnák közül. Az ördögbe. Akkor mennem kell. Mit? Hogy ilyen hamar? Kapott Sofia férfi után, aki az ágyból kikászálódva már a ruháit kezdte magára rángatni. – És mi lesz a szent Még Mégsem áldozol az oltárán? – Még a végén megsértődik a bujaság. A férfi mosolyogva nézett a lányra, aki az ágytámlának dőlve, évődve játszadozott háló ingeszalagjaival. – Kedvesem! – Felelte Mári nadrágja madzagjával bajlódva. Ha rajtam múlna, mind a hét bűnnek áldoznék veled egész nap. De éppen az az átkozott bómon püspök kért tőlem meghallgatást ma délelőtt. Ay, ne! Ő mindig csak felbosszant. És megkérdezhetem már megint, mit akar? Ezúttal kiket szeretnem mágiára vetni? A könyvkötőket? A A pamfletírókat? A házasságtörőket? A szép nőket? Ha engem kérdezel, mindet, ebben a sorrendben. De persze legelőször is olyan zenisták alatt gyújtanál meg a szalmát. Hanem a könyvkötőkkel nem jársz messze az igazságtól. Rá akarja venni a királyt, hogy zúzassák be az enciklopédia már megjelent példányait. – Hogy mi csoda? – ráncolta a homlokát Szofi. Nem volt elég neki, hogy megtiltották a tömeges kiadást, és hogy csak néhány külön megrendelő juthat hozzá? Szegény Mösiő Didró és a barátai nem ezért dolgoztak annyit hanem most megint mi baja van velük?- Az, hogy alig, hanem nem hozzá is eljutott egy példány. Ült le a férfi Sophie ágya szélére, még a cipőjét húzta és már az A betűnél sipákolni kezdett. Azt mondja, hogy Istenkáromlás egy olyan könyv, amelyben Aszcelpius és Jézus neve is szerepel. Mi az ördög? Meg tudod ha felnyitod az öbetűnél. <gül> Neveted, Szófi. Akkor a püspöknek bemutathatnád az S és a V betűket is, azon belül is a szent fazék és a vaskalapos fogalmát. Az ostobaságát még megbocsájtanám neki de azt, hogy elszakít tőled ezen a reggelen. Egyébként csak, hogy vicceltem. Az enciklopédia nem az ABC szerint tartalmazza a szavakat, hanem tudományáganként. Tudhatnám, ha én is rendelhetnék belőle. Gondol csak el. Egy könyv az emberiség összes tudásával. Pontosabban csak annak két kötete, még évekig kell dolgozniuk, mire befejezik ezt a grandiózus vállalkozást. De ha a világ összes tudása nem is lehet itt és most a miénk, azt tudom, hogy hol keressem az összes gyönyörűségét. Márinyi évődve cirógatta Sophie Háló ingalol kikandikáló térdét és combja belső ívét. De végül egy fájdalmas sóhajjal csókot nyomott rá. Inkább megyek, mert még elcsábulok, de nem szabadulsz meg tőlem. Holnap számítsa jöttömre. Holnap? Je, hamar? Csak nem rámuntál, játszotta a sértődöttet a férfi. Ugyan. Csak épp ahhoz vagyok szokva, hogy bokros teendőid ennél hosszabb időre szakítanak el tőlem. No és? Mi a terved velem? Az legyen meglepetés. Márényi csókot dobott Szofi felé, majd kisietett a hálószobából. A lány még hallotta, mint szedi fürge lábait a lépcsőn, és hogy a földszintre érve, mint búcsúzik el sietve Zsanettől, a szobalánytól, aki kitárta előtte az ajtót. Ezután Szofi magához hívatta Zsanettet, hogy segítsen neki megmosdani. Fél órával később, csinosan felöltözve májvaszénű mantuban, a hozzáillő lila virágos szoknyával és fűzőbetéttel fején csinos kalappal lépett ki az utcára. De nem ment messzire, mindössze a szomszédos épület földszintjén berendezett üzletig, amelynek fehérre festett és aranyozott cégére azt hirdette, az Olimpos illatai. Várakozásainak megfelelően a helyiséget nem találta üresen. Étjen és Zsüli a két segédje már odabent szorgoskodtak. Felsöpörtek, vitrin pucoltak, a vázákban friss virágokat rendeztek el. Azaz mindent megtettek, hogy a helyiséget az előkelő párizsi közönség igényeinek megfelelővé varázsolják. No nem, mintha ehhez nagy varázslat szükségeltetett volna. Párizsban a legnépszerűbb parfümház címéért régóta két család vetélkedett egymással, a Fárzson és a Frenzsi Ám akkoriban mindketten aggódva vetették tekintetüket, a feltörekvő az Olimpos illataira, melynek nem csak a forgalma kezdte megközelíteni az övékét, de néhány ügyfelüket is elszipkázta. Fájdalom éppen a nemesség tagjai közül. Például Szákszmarssal feleségét, vagy annak a Richelieu hercegnek a lányát, akiről Sophie egy másik világban, egy másik életben hallott számbellitől, mikor belbárban az asztal körül ültek. A hölgy azóta egyébként Egmont grófnéja, egyben Párizs egyik legforgalmasabb szalonjának tulajdonosa, és talán atya akkori tanácsát követve a szomorú szemű Zsizor gróf szeretője lett. Átpártolás a Szofihoz, már csak azért is érintette fájdalmasan konkurenseit, mert nem csak szalonja számos vendégét, de magát zsizorgrófot és a férjét Egmont és Szofi Malon hívévé tette. Az előkelő urak ugyanis majdnem ugyanannyi, hanem több parfümöt locsoltak magukra, mint hölgyeik. Sokuknak megvolt a maga kedvencem, mint azt a parfümmesternő megfigyelte. A határozott, komoly hivatalt viselő vagyonos férfiak általában a földes jellegű atlaszt kedvelték, amelyben a guajakfát téli égetett avart idéző olaja volt a legdominánsabb. A divatrajongó piperköcök az édeskés és erószért, a kifinomult és művelt urak a légies, friss apollónért voltak oda. Szofi olykor maga is nehezen hitte, hogy mindezt két év alatt a semmiből építették fel Márényi Márkiával. Gyakran kapta azon magát, hogy hitetlenkedve járatja végig a tekintetét a fekete-fehér kockás kövezeten, a fényesre csiszolt fapulton, és aranyal díszített, plafonig ében ébenfaszekrényeken. A fekete, a fehér és az arany. E három szín uralta az üzlethelyiséget, amely egyébként marinyi nevén volt. Ezt az egész város tudta, ami megint csak Szofi Malmára hajtotta a vizet. Amint konkurensei megtudták, hogy a nagyhatalmú intendáns védelmezi, a városban felbukkant titokzatos parfümmesternőt, rögvest felhagytak a zaklatásaikkal, melyek hol nevetséges összegű felvásárlási ajánlatokból, hol közönséges fenyegetőzésekből álltak. Hiába egy nő legyen bármi tehetséges is, egy maga nem állhatta volna a sarata főváros kemény világában, s volt annyi józanság, hogy minden határozottsága és önállósága dacára tudja, hiányzik belőle a kegyetlenség és a törtetés, ami az üzleti életben való boldoguláshoz kell. Hanem Márinyi Márkiának védelmében neki nem kellett mással foglalkozni, csak szeretett illataival. No, és a kuncsaftjaival. – Madam! Madame! Madame. – érintette meg a karját Zsüli. Szofi összerezzent, hisz az egyetlen, amihez nem szokott hozzá, hogy asszonynak nevezzék. De Márinnyival úgy döntöttek, okosabb, ha tevékenységét özvegyasszonyként, magát Turet levon nevezve végzi. – La Clarion hamarosan megérkezik – Igaz is, nézett szét Sofia helyiségben, ahová lassan szállingózni kezdtek az első vásárlók és kíváncsiskodók. Köszönöm, hogy figyelmeztett, Zsüli. A nagy színésznő, akinek előadását még első alkalommal Czambellivel és Márinyivel együtt látta a Comedy Francesben, aznap délre privát megbeszélést kért tőle, így a madame vissza is vonult műhelyébe, hogy ott várja be a művésznő érkezését. Laklarion egy szőke, barna szemű, kellemes arcú asszony volt, kisé telt idomokkal és mély, búgó hanggal. Viselkedése persze nem nélkülözte a színésznők manírosságát és drámaiságát, de alapvetően jó indulatú és higgadt asszony volt, legalábbis az alapján, ahogyan Sophie egy korábbi társaságbéli találkozásuk során felmérhette. Ezért is találta különösnek az ideges remegést – Amivel az asszony legyezőjét és maszkját, melyet az előkelő asszonyok néha az utcán is viselni szoktak, leplezendő kilétüket, Szofi munkaasztalára dobta. A lány helyjel kínálta a színésznőt azon a kis pamlagon, melyet két könnyet kis fotel társaságában a műhelyben állítottak fel. Az ide bebocsátást nyerő vendégek így úgy érezhették, a tudás és a művészet, egy különleges szentélyébe nyerhetnek bepillantást, ami kivételezettségük tudatát növelte. Szofi ugyanis megrendelésre is dolgozott azoknak, akik a tizenkét női és tizenkét férfi istenségről elnevezett, állandó jelleggel készleten tartott illatból nem tudtak választani, vagy akik megengedhették maguknak, hogy a parfümmesternő személyre szabott, saját parfümöt készítsen számukra. Kifügyültek. Dohogott a színésznő, mikor egy csésze csokoládé mellett Szofi arról faggatta, hogy miért kereste fel. Két nappal ezelőtt, amikor az elektrát játszottam. Hallatlan! Sosem fordult elő velem olyan, hogy elfelejtsem a szövegem. Azt hiszem... Azt hiszem megrendült az önbizalmam. Értem, mondta Sophie. És ezért olyan parfümöt szeretne, ami ami helyreállítja a magamba vetett hitem. Az önbizalmam, ami büszkeséget ad. Löpülj, asszony, mesélte, hogy amikor az ön héráját viselve lép ki a házból, Úgy érzi magát akár egy hercegnő, akit libériás inosok kísérnek. Az igazság az, hogy Löpülj, asszony, eleve igen rátartó teremtés, így kötve hiszem, hogy az én parfümömnek hála hordaná olyan magasan az orrát. De mesélne még arról a két nappal korábbi esetről. Mi történt pontosan, ami úgy felzaklatta, hogy elfelejtette elektrát, holott már egy évtizede nagy sikerrel játsza. Laclarion arca egy pillanatra grimaszba rándult, de aztán újra mosolyt erőltetett magára. Annyi azért még nincs? Csak nyolc éve. És mondtam már, hogy nem tudom. Úgy éreztem magam, mint kezdőkoromban, mikor még csak két soros szerepeket osztottak rám, de azokba is belesültem. Hm, hűnögött Szofi, és alaposabban megnézte magának az asszonyt, akinek enyhén vörös szeme és erősen póderezett, de egyébként hibátlan bőre nem sokkal korábban még sírás nyomait viselte magán, és aki újaival. Idegesen játszott a csuklóján viselt karkötő gyöngy szemeivel. Kérem, madám, legyen hozzám őszinte. Tudja, az eszenciák, amelyekből a parfümök készülnek, Nem csak illatosak, de gyógyhatásúak is. Vannak kuncsapjaim aki kizárólag gyógykészítményként veszik őket. Tömjént gyulladásokra, Borsmentát gyomorégésre, Rozmaringot aluszékonyságra, Épp ezért arra kérem, hogy tekintsen rám úgy, mint orvosra. Nem állíthatom, hogy a parfüm elkészítek önnek, előzi minden gondját és baját, meggyógyítja azt, ami fáj, de hozzá segítheti. De csak akkor, ha őszinte velem és nem titkolózik. Ahogyan egy orvos elől sem titkolná, ha a feje vagy a gyomra fájna. Laclarion néhány pillanatig szaporán lélegezve nézett a lányra, majd egyszer csak kitört belőle. Daszilva. Ó, oh, igen. Az a szemtelen személy képes volt lejátszani. Egyszerűen elrabolta tőlem a közönségemet. Látnia kellett volna. Szent, de riadt leányt kellett volna alakítania. Ehhez képest úgy gesztikulált, és hányta vetette magát a színpadon, mint egy megvadult struc, és úgy illegette a deszka tomporát, mint egy közösséges utcalány. Még a monológom végébe is belevágott. Olyan dühös lettem, hogy aztán belezavarottam a saját soraimba. Leclarion ezután lesütötte a szemét, és újra játszani kezdett a karperecével. Sofié egy darabig szánalommal figyelte az asszony finom, de kissé megviselt arcvonásait, majd felsóhajtott. Most már mindent értek. Jöjjön. Azt hiszem magának Hébé erejére lesz szüksége. Hogy? Hébé? A fiatalság isten nője, akit Heraklésznak adtak jutalmul az istenek? De nekem valami határozottabb. Nem is tudom, aténé vagy egy győzedelmes Niki. Bízzam bennem asszonyom. Kacintad Sophie laclarion a közöttük álló asztalkára helyezve a csészéjét. Munkához látott. Először is az üvegcséket válogatta össze üveges vitrínyei mélyéről, sajnos azóta, hogy búcsút intett és az illatok házának, néhány olyan különleges eszenciától is meg kellett válnia, amelyet csak az itáliai birtokolt a kontinensen. Ugyanakkor, hála Abel de Marinyi kiterjedt kapcsolatainak, Azokat az anyagokat, aromákat, amelyeknek alapanyagait a francia gyarmatokon is megtermelték, jó áron be tudta szerezni, és azon kívül esőket pedig némi külön kiadás révén. Miután végzett az illatok összeválogatásával, leírta füzetébe a hozzávalókat, és kiszámolta a szükséges mennyiségeket. A tavaszt fogom elhozni önnek ebben az üvegcsében. Mosolygott bátorítóan La Clarionra, aki szemében kételjjel, mégis áhítattal vegyes kíváncsisággal figyelte, mint kezdi el a lány egy pipettával a lombikba töltött alkoholba csepegtetni az olajokat. Némelyikből többet, volt amelyikből csak egyetlen cseppet adott a keverékhez. Clarion asszony egy idő után közelebb merészkedett, és érdeklődve a kezébe vette az egyik fiólát, amelyből Sophie dolgozott fenyő, ez pedig citrom, levendula, vanília és ó, uh, pizsma, fintorodott el. Nem éppen ilyennek képzeltem a tavaszt. Hanem milyennek, kérdezte Szofi kedvesen, míg beleszippantott a lombikba, majd elégedetten bólintva tovább folytatta a munkát. <gül> nem is tudom, virágosabbnak, orgona és cseresznye illatúnak. Nem pedig olyannak, mint a savanyú citrom, vagy a levendula, ami számomra a nyarat idézi. A tavasz nem csak a virágokról szól, sőt, mondhatnánk, hogy a virágok szólnak a tavaszról, a megújulásról. A frissességről, az üdességről, a könnyedségről, amit már az első tavaszi szellők is magukban hordoznak. A megújulás ígérete ez, a frissességé és a fiatalságé. Sophie Laclarionra pillantott, aki erre elpirult. A levendula, bár nyári virág, magyarázott tovább a lány, illatában inkább fás, zöld jellegű. A citrom inkább frissítő, mint savanyú, főleg, ha a vanília édességével ellensúlyozzák. A muskotáj és a fenyő az újjáéledő természet üde zöld illatát hozzák, a cibet és a pésma pedig a vágyat, a terjedni vágyó életet, a bizsergő testet, a kirobbanó szerelmet, ami ugyancsak a tavas sajátja. Munkája végeztével Szofi alaposan megkeverte a lombik tartalmát, majd egy különleges aranycirádákkal díszített, jón oszlopot formázó porcelán fiolába töltötte. Márinyi ötlete volt, hogy a különleges vendégek számára megkülönböztetett parfümös flakont készítessenek, melynek birtoklása is egyfajta kiváltság lesz Sophie vásárlói számára. Tessék, fogja. Igaz csak pár nap múltán éri el a kívánt harmóniát, de már most kipróbálhatja. Black elégedett, sőt, boldog mosolyjal távozott. Jócskán megtoldva a Szofi által szabott árat. A parfümmesternő mosolyogva nézett utána. Nem volt nehéz kitalálnia, hogy a színésznőnek miért egy fiatalságot idéző parfümre volt szüksége. A magát Kristina da Szilvának nevező vöröshajú színésznő a komedi Frances legújabb üdvöskéje volt, akinek tehetségéről már 18 évesen ódákat zengtek. Bár Laclarion a maga harminc évével nem számított korosnak a színésznök közt. A fiatal konkurens megjelenése rossz érzéseket kelthetett benne. Főleg, hogy a színház egyik leglelkesebb patronusa, a poros származású Brandenburg-Ansbach herceg állítólag kifejezetten kedvelte a vörös nőket. Évek óta volt Laclarion szeretője és pártfogója, az értékes igaz karkötőt is, Melyet éppen a király elől halászott el egy égszerésznél, A hercegtől kapta. A kis írt szemeket látvano és a fájdalmat, Ami az asszonyt a karkötőre nézve elfogta, Szofi rájött, La szépsége megkopása, És ifjúsága hervadása nyomasztja igazából, És nem da Silva színpadirű pacskodása. Sofi Malónak az évek alatt mondhatni ez lett a specialitása. Rá tudott hangolódni megrendelőire, lelkükrezdüléseire, elfojtott, elnyomott vágyaikra, félelmeikre és aggodalmaikra, és annak megfelelően készítette el számukra a vágyott illatot. Ezt a képességet a Czambellinél töltött idő alatt szerezte. Vagy legalábbis akkor fedezte fel, hogy mindazt, amit az itáliai házában az alkémia révén az ember történetéről, viselkedéséről, elméinek és lelkének működéséről megtanult, ekképpen is tudja hasznosítani. Erre akkor jött rá, mikor megérezte, hogy Czambellinek olyan illatra van szüksége, mely a soha nem tapasztalt családi szeretetet és biztonságérzését ébreszté fel benne. Megfigyelte azt is, hogy a ha kuncsapjai olyan időszakban fordulnak hozzá, amikor éppen nyugodt mederben folyik az életük, akkor alapvetően a személyiség vonásaikat hordozó istenség illatát választják. Egmont Grófné például, akinek mindene az irodalmi és tudományos szalonya volt, s maga is szívesen pallérozta elméjét, alapvetően Pallas aténé illatát viselte. Mikor azonban egy alkalommal egy másik asszony miatt összezördültek zsizorral, és ő a férfi visszahódítására készült, a férjéhez Zeushoz minden körülmények között ragaszkodó Héra illatát vásárolta meg. Szofi rájött, hogy vásárlóinak két dologra van szüksége. Vagy arra, hogy parfümjük a meglévő erősségeikre emlékeztesse őket, vagy éppen ellenkezőleg. Hogy hiányosságaikat legyen az bármi, kurázsi, szerénység, gyengétség, vagy éppen Laclarion esetében az ifjúság, egy külső forrásból pótolhassák. És Sophie Malon sikerének tétka éppen ebben állt. Képes volt megérteni az embereket és megérezni, hogy melyiküknek éppen mire van szüksége. Miután a t kikísérte, Sophie éppen visszatért volna a műhelyébe, hogy a könyvelést ellenőrizze, amikor egy ilyen megállította, hogy méretes, szalaggal átkötött dobozt nyújtson át neki, amely nem rég érkezett számára. A lány visszahúzódott műhelye nyugalmába, majd kibontotta a csomagot. Abból egy kék-sárga virágokkal hímzett fehér muszlén szoknya és blúz került elő, illetve egy kék és sárga rombuszokból álló ruhaderék. Az öltözetet egy fekete bársonymaszk és kék-sárga virágtollakból álló fejdísz egészítette ki. Harlekin a jelmezét tartotta a kezében, a komédia dellárt egyik figurájának öltözékét. Eleinte nem tudta, mire vélni a különös küldeményt, de amikor észrevette a hozzá mellékelt üzenetet és felismerte Abel de marinyi kézírását, rögtön megértette, miről van szó. Holnap este ezt viselt, kérlek. Hat órára, érted, jövök. Szofi másnap jelmezét fekete tafota köpeny alá rejtve kilépett házakapuján az utcára. A márki hintaját sehol nem látta, ellenben az utca túloldalán a járókelők épp egy kifutó fiú körül gyülekeztek, aki röpiratokat osztogatott az arra járóknak, valamint a hintók és gyaloghintók ablakán kikandikáló uraknak és hölgyeknek. Szofi egy idő után elunta a várakozást, és mivel a sihedertől távozók igen jól látszottak mulatni a pamflett tartalmán, noha alapvetően megvetette ezeket az irományokat, melyek általában az udvar tagjain vagy a minisztereken köszörülték a nyelvüket, és jobbára a kiszemelt áldozatok ellenlábasai fizették előállításukat, Ezúttal felülkerekedett benne a kíváncsiság. Szoknyáját óvatosan felemelve átkelt a macskaköves utca túloldalára, és elvette egy példányt a fiútól. Arrébb húzódva olvasni kezdte az iratot, amely nyilvánvalóan Madame de Pompadourt, korábbi nevén Jean Poisson de Tiold tűzte pellengérre. Jékszem ül libanyakon, de különben semmi tartás, sárgás bőre pettyes barnás, folt minden fogára tarkáz, semmi szellem, semmi jellem, lelke pénsóvár, kegyetlen, kofa is szól a szebben, behitvány a poasszon. Éppen csak annyi ideje volt, hogy összegyűrje a papírlapot, amikor az üzlet előtt megállt Marinyi hintaja, melynek ablakából a férfi mosolyogva integetett felé. Szofi újra felcsippentette szoknyája szegélyét, és a következő pillanatban már a fiatal ember mellett ült, akit természetesen Hárlekinnek öltözött. – Tudtam, hogy bájos Hárlekinna leszel – mosolygott a férfi, aki még maszkjában is igen jó képűen festett a jelmezben. – Köszönöm a kedves ajándékodat. – Jól sejtem, hogy jelmezbálba megyünk. – Lenyűgöző az éles látásod, kedvesem! – Nevetett a férfi, ugyan, de még nem teljes az öltözéked. Ez még hozzátartozik a jelmezhez. Márinnyi egy vörös bársony dobozt nyújtott át a lánynak. Amikor az kinyitotta, látta, hogy az egyszerű, masnira kötött bársony szalagot rejt, rajta egy hatalmas, gyémántok közé foglalt, csepp alakú zaférfüggővel. Sofi néhány pillanatig a fűrgy égkőre merett, majd komoly pillantását a márkira szegezte. Mond kedvesem, hogy ez nem ajándék. Mm, nem, nem az, megnyugodhatsz. Jövő héten visszaviszem düvrájék szerésznek. Csak az alkalomra kértem tőle kölcsön. Akkor jó, mosolyodott el Szofi, és lágy hullámokba göndörített haját oldalra húzva megfordult, hogy nyi felcsatolhassa az ékszert. Meg kell mondjam, jegyezte meg a művelet közben a férfi. Korábbi szeretőim dürohamot kaptak volna, ha meghallják, hogy a kapott ékszert nem tarthatják meg. No persze, ők nem voltak ilyen önállók és állhatatosak? Csökönyöset és rátartit akartam mondani. Hm. Miért nem hagyod, hogy néha kedveskedjem egy kicsit neked? Ábel, Épp eleget tettél, értem, amikor segítettél, hogy az álmom valóra váljon. Mikor Cámbállitől eljöttem, olyan egyedül voltam a világban. Nem volt jobb ötletem, mint hogy elutazzak Montpellier-be. Tényleg, sosem említetted, miért épp felé indultál? Grász után ott él a legtöbb parfüm és olajkészítő. Gondoltam, ott szerencsém lesz, és elhelyezkedhetek egy műhelyben a tudásommal. Még szerencse, hogy időközben eszedbe jutottam. Pedig nem voltam biztos benne, hogy helyesen cselekszem. Nem tudhattam, hogy nem csak udvariaskodásból, ne talán tréfából ajánlottad-e fel ott és akkor szervd a segítségedet arra az esetre, ha ha a saját üzletet nyitnál. Pedig megmondtam, jó érzéken van az üzlethez. Sosem felejtem el, ahogyan az úti ruhádban, riad szemmel megjelentél a palotámban. Persze, nem ért meglepetésként. Már amikor először láttalak, éreztem, hogy a kettőnk története még nem ért véget. És micsoda történet kerekedett belőle. Előbb üzlettársak lettünk, majd szeretők, csókolt kezet Márinyi Szofinak. És nem is akármilyenek. És nem is akármilyen üzlettársak. Látod, a haszon rádeső feléből már bőven futja, hogy szép házat vezes, és hamarosan akár birtokot is vásárolhatsz magadnak. De még mindig nem értem, miért éri ez meg neked. Hiszen igen szépen megy az üzlet, de a nyereség fele már megbocsáss, alig pár garasa te intendánsi járadékodhoz képest s még nem hozta vissza az összeget, amit az üzletbe és az alapanyagokba fektettél. De a hamarosan visszafogja. És különben is, már ekkor gyengéden megfogta Szofi állát, és a szemébe nézett. Megmondtam már, kedves! Csodálatos fiatalasszonynak tartalak. Tehetséges vagy, intelligens, s több meg is nevettetsz. Ha boldognak látlak, és mellettem tudlak... Az nekem épp elég. A lány elmosolyodott, majd kinézett az ablakon. Épp a Luxemburg palota mellett hajtattak el, amelynek pompás kertjében, mely az előkelő közönség számára is nyitva állt, elegáns urak és hölgyek sétálgattak. De mond csak, szólt egyszer csak a márki. Azt hiszem, sosem kérdeztem meg tőled. Micsodát? fordult vissza Sophie. Sosem jutott eszedbe megbocsátani Cámbelinek? Végtére is megmentett téged a kivégzéstől. Ne hit, hogy hálátlan vagy túlságosan szigorú vagyok vele, rázta meg a fejét Szofi. De ismerem magam. Sosem tudtam volna megbízni benne. És így nem maradhattam a házában. Hazudott Ellenről, és a miatta hullatott könnyeket nem tudom elfelejteni. – Még mindig sírsz miatta? – kérdezte komolyan a férfi. – Olykor. – Ha magam vagyok. – De már csak ritkán. Szofi ezután újra kinézett az ablakon, hogy a városi forgatagot figyelje, mire Márinyi megszorította a kezét. A lány ránézett, és hálásan a férfira mosolygott. – Sajnálom, hogy én sem tehettem többet ellenügyéért – mondta a már ki. Köszönöm, hogy te is megpróbáltad megtalálni. És tudom, hogy te legalább az igazat mondtad róla. Bár csak lett volna, mivel biztatnom téged. De hazudni én sem akartam. Abban igaza van mészélynek, hogy ha valaki ilyen hosszú időre eltűnik egy olyan helyen, mint Guadeloupe, nos akkor szinte bizonyos, hogy soha többé nem kerül elő. Abel de Marigny nem sokkal azután intézkedett ellenfelkutatása felől, hogy kibérelte Szofi számára a Bák utcai üzlethelyiséget, de hónapokkal később az ő megbízottai sem hozhattak más hírt, mint amit Morhen is megért a levélben. Szofi ezután lassan beletörődött egykori szerelme halálába. Fájdalmát enyhítette az Olymposz illatainak megszületése, majd felvirágzása, és végül a Marigny márkiához Született Abel Poissonhoz fűződő románca is. Románca, barátsága, viszonya, szerelme? Nem. Sophie gyakran próbálta meghatározni kettejük kapcsolatának miben létét, de igazából sosem jutott dűlőre saját érzéseivel kapcsolatban. Tény, hogy elleniránt érzett szerelmét nem sikerült felednie. Azt a harmóniát, kölcsönös megértést és mély lelki közösséget, amely kettőjüket összefűzte, nem lehetett csak úgy pótolni. Még akkor sem, ha erős vonzalom és szenvedély, sőt, ragaszkodás köti Márényi Márkiához, melybe csodálat is vegyült. Tisztelte azt a mély elhivatottságot, amelyel hazáját és a királyát szolgálta, és amelyel céljai elérése érdekében dolgozott. Emellett humorát és intelligenciáját is értékelte, és tudta jól, ezen tulajdonságait a férfi is igen nagyra tartja benne. És hálás is volt neki. Marini számára hiába volt apró pénz, amit Sofi üzletébe fektetett, és hiába tudta, hogy az sikeressége folytán egy nap bőven meg fog térülni. Az, hogy annak felépítésére ennyi időt és energiát áldozott, mutatott az üzleti érzéken. Segíteni akart a lánynak, akinek tehetségét mélyen tisztelte, és akit a maga módján szeretett is. Noha, nem szerelemmel. Ezzel Szofi is tisztában volt. Szellemileg és testileg is kielégítő, támogató és örömteli kapcsolat volt ez, de. A lány tudta, hogy a férfi mindenekelőtt előtt munkájába és ideáiba szerelmes. Az elveibe, amelyekkel az ész és a tudomány felemelkedését akarta szolgálni a dogmákkal szemben, a józanság és megfontoltság gyakorlatát az esztelen pazarlással szemben, s Szofinak ez tökéletesen megfelelt. Különben pedig a biztonságérzésével és megnyugvással töltötte el ennek a nagyhatalmú férfinak a támogatása és a barátsága, akiben egészen megbízhatott. Még múltját sem titkolta előtte. Amit nem is igen tehetett volna meg. Abel de Marini okos férfi volt. Már első találkozásukkor gyanús volt számára a gyám leány mese, amit Czambelli talált. A lány. Egyetlen egy valamit titkolt el csak előle. Az ámúr füzitív létezését. Meggyőződése volt ugyanis, hogy ahogyan Zambellinek, úgy marinyinek sőt, egyetlen olyan embernek sem szabad kezébe kaparintania a parfümöt, aki csak kicsit is szereti a hatalmat. Márpedig Abel de Marini ragaszkodott a magáéhoz. A hintó tovább zögykülődött, és Szófi homlokráncolva hajolt közelebb az ablakhoz, hiszen lassan elérték szemmisel külvárosát is. – Mondá Abel! – fordult a férfihoz. – Hová megyünk tulajdonképpen? – Azt hittem, Viánk úr barátod estéljére tartunk. – És ezt miből gondoltad? – Abból, hogy a múlt héten említetted, hogy álarcos bált rendez. Oh, – Ó, vagy úgy! – Igaz! – – De az az esté csak holnap lesz. Ma este más máshová vagyunk hivatalosak. – És mégis hová? – Verszájba. Hogy micsoda! – lendült előre a lány. – Ábel, az égre! – Mi az? – Talán nem örülsz? – hunyorgott a férfi. – Hogy örülni? – Rettegek! Ábel, nem vihetsz engem oda! – a nemesek és az előkelőségek közé... Ó, te jó ég! A király is ott lesz? Mivel ő a házigazda? Istenem! Ne aggódj! Nem hiszem, hogy be kellene mutatkoznod előtte. Rengetegen lesznek ma este. Ha csak nem hívott fel magadra a figyelmét valamivel, észre sem fog venni. Oh, még szerencse az lenne csak a rémálom, azt se tudnám, mit csináljak, és mindenki rajtam nevetne. Szofi nem túlzott. Még már innyitől tudta, hogy amikor a nővérét márkinői rangra emelték, és új titulusában először be kellett mutatkoznia a királynál, a királynőnél és a felséges család többi tagjánál, egy hónapon át tanulta csak azokat a mozdulatokat, amelyeket mint valami évszázadokon átkomponált balettet be kellett mutatnia. Például, mikor egy fenség a kezét csókra nyújtotta, akkor az előtte álló az alkalomra viselt finom csipkekesztyűt semmi esetre sem húzhatta le az ujjaknál, csak is a csuklónál fogva, amiután azt összehajtva az övébe kellett tűznie. Hátrálásnál pedig bonyolult, körkörös lábmozdulatokkal kellett a több méter hosszú úszáját a saját lába alul kirúgnia, nehogy az udvar szeme láttára essen hanyad benne. De még ha be sem mutatnak, folytatta Sophie, Versailles, az egy másik világ, Abel. Te magad mondtad. Túlbonyolított, cirkalmas, kőbe vésett szabályokkal és percenként változó divathóbortokkal, melyeknek jó része fogadok merő ostobaság. És ezt a fogadást meg is nyernéd. De akkor is, ideje megjelenned ezekben a körökben, Szofi.- Ugyan miért? Mert most már a nemesség is megfordul az üzletben. Mert a neved már Szájnzsá kapott köreikben. És ha híren egy, hogy az udvarba is bejáratos vagy, csak még sebesebben fog terjedni. De én nem vagyok bejáratos az udvarba, de igen, az vagy, még hozzá rajtam keresztül. És ne félj. Ha mellettem maradsz, nem eshet semmi bántódásod. Nem, mintha amúgy aggódnod kellene. Jól nevelt, értelmes és illemtudó, gyönyörű nő vagy, aki az összes lényeges illemszabályt ismeri. A többi ostoboságon jobb, ha csak nevetsz. Képzeld azt, hogy ők is csak olyanok, mint az egzotikus állatok a királyi menazsériában. Feltűnőek, hangosak és másra sem jók, mint hogy megfigyelésük szórakoztassa náluk értelmesebb embereket. Szufi elmosolyodott, és feszültsége egy csöppet oldódni kezdett. Már nem szorította olyan szorosan a pamfletet, melyet indulásuk óta a kezében gyűrögetett, mire az a hintópadlójára esett. – Ez micsoda? – Nyúlt a ki a papíros után, és a lány hiába kapott utána, a férfi gyorsabb volt. Kisimította, majd gondterhelt arccal olvasni kezdte a gúnyverset. – Az átkozottak! – morogta, majd ő is összegyűrte a papírost hogy sosem úgyják meg, hogy a szegény Nővéremen köszörüljék a nyelvüket. Mondd, Szofi, még mindig sok cirkál ezekből a városban? A lány nem akart hazudni barátjának. Sok. A kifutó fiúk majd minden héten kiosztanak egyet a városban. Legalábbis a szobalányom így mondta a minap. Márinnyi tekintete elkomorult. De te tudod, kik állnak ezek mögött, nem igaz? Igen, tudom. A család nevünkön élcelődve halaskofáknak nevezik magukat. Egy csoport elégedetlenkedő pamfletíró, akiket náluk jóval hatalmasabb urak pénzelnek. Elsősorban Lajos Ferdinánd, a trónörökös, és Mária Adelheid, a király lánya, akik a nővérem apjukkal ápolt bizalmas viszonyára írigyek. Aztán Árnóvi és Árgenszon grófok, a pénz és a hadügyminiszter, akik a befolyásukat féltik. No és nehezményezik a kiadásokat, melyeket a nővére eszközöl. Sajnos erről is sokat írnak a pamfletek, hogy a márkinő szórja az állampénzét. De én tudom, a legelső, aki azt nem tűrné, éppen te vagy. Persze, hogy nem tűrném. Különben is fogalmuk sincs az igazságról. Igaz, hogy a nővérem sok pénzt kap a királytól, és azonnal el is költi, de mégis mire? Művészetek patronálására, kastélyok felújítására, ahol tengődő fafaragókat, stukkókészítőket, asztalos mestereket, festőket, szobrászokat, kertépítőket foglalkoztat. Jean nővérem azt akarja, hogy Franciaország és a Francia udvar a legtehetségesebb művészek olvasztó tégeje legyen, és hibátlan ízléssel is tudja őket maga köré gyűjteni. De a barbár nép, amelynél nem kevésbé barbárak a miniszterek sem, az ő a hadihajók és az öntött ágyuk, és legfejebb az otromba erődök képeznek értéket. Nem mondom, hogy nincs szükség rájuk, de ah, hagyjuk is. Talán nem is a barbárságról van szó, jegyezte meg óvatosan Sophie hanem csak arról, hogy a szemükben az olyan kevésbé időtálló szépségekre, mint egy szevri porcelán figura vagy egy sejemkárpét, amiket a Márkini által támogatott buvei műhelyben állítanak elő kárpénzt költeni. Ők még nem ismerték fel azt, amire Madame Pompadour már rájött. – Mire gondolsz? – Nem is tudom. – nézett ki Sophie elmélázva az ablakon. Szerintem azok a műtárgyak, amelyek egy-egy uralkodó idejéből fennmaradtak, időtállóban bizonyítják annak nagyságát, mint egy-egy elhódított földdarab, pár zsebkendőnyi terület, amelyért annyi vér folyik, csak hogy aztán egy másik hadsereg előbb-utóbb visszafoglalja. Ezek az emberek nem tudják, hogy a legszebb és legértékesebb dolgok az életben illékonyak, rövid életűek. Akár egy parfüm. És éppen az adja az értéküket. De talán egy nap majd ők is megértik. Ábel ekkor megfogta a kezét, mire a lány összerezzent. Gondolatai megint messzire ragadták. Ugye, tudod, Sophie, lehet a férfi lágy csókot ujjai hegyére hogy te vagy a legbölcsebb és legmegértőbb asszony, akivel valaha is találkoztam. Már besötétedett, mire a hintó elérte Versailles egykor apró és jelentéktelen városkáját, melynek a francia nemesség a létezéséről sem tudott addig, amíg 15. Lajos nagy elődje, a napkirály fel nem építette ott pazarpalotáját. Egészen addig nem volt ott más, mint egy kellemes vadászkastély, Ahova 13. lajos szívesen húzódott vissza az udvar nyűzése elől. Amely udvar, akkoriban ideje nagy részét vándorolva töltötte, Szent Zsermen, a Louvre komor épülete és a türiák palotája. Vagy nyáridőben és vadász idények alkalmával, fontebő esetleg Kompiény között ingázva. Egészen addig még 14. lajos a franciák története során először, Állandólag helyet nem adott a királyi családnak, és vele a nemességnek. De Szofi aznap nem láthatta meg a ragyogó kastélyt, legalábbis belülről nem. A komédia de világát idéző jelmezbálnak ugyanis a grandiózus kert adott otthont, de a lány így is úgy érezte, hogy mesevilágba csöppent. A több hektáron elterülő, formára vágott bokrokkal, szobrokkal, Sövényekből kialakított labirintusokkal, sziklákba vájt grottókkal, szökőkutakkal, csobogókkal tarkított, városnyi kiterjedésű park minden szegletében fákják és lampionok világítottak. A hölgyek kezében csillagszórók szikráztak, melyek megsokszorozták a kolombinák, hárlekínák és pierettek nyakában csillogó gyémántok, rubintok és más drága kövek fényét. A vendégek érzékeiről a pár méterenként felállított osztrigától, pácolt szarvasgombától és más ényenszségektől roskadozó büféasztalok és olyan különleges szökőkutak gondoskodtak, melyekből víz helyett bor folyt. Szórakoztatásokról pedig késdobálók, bűvészek, akrobaták gondoskodtak a park különböző pontjain. A főlépcső lépcső aljában egy emelvényen Fausta Bordonyi a zseniális énekesnő dalolt olasz operaáriákat. A park nyugati végében, az ókori mintára kialakított kis amfiteátrumban pedig a komedi italien színészei játszották egymás utánban komédiáikat. Marini és Sophie mindegyik attrakciónál elidőzött egy keveset sőt, még egy rövid körre azon gondolák egyikébe is beszálltak, amelyek a park végében húzódó majd két mérföld hosszú kanálison navíroztak, és amelyek utasait egy vízi színpad zenészei szórakoztatták lülli melódiáival. A hatalmas kiterjedésű parkban persze lehetetlenség lett volna a különféle látványosságokat, a finom csatos báli cipőkben végig látogatni. Így Szofiék is ugyanúgy közlekedtek, mint a többi vendég – hordszékeken, és a lovak pónik vontatta apró könnyet fiák ereken. A lány csodálatosan érezte volna magát, ha Abel de Marigny partnereként nem kellett volna folyamatosan nemesek előtt bókolnia, és velük társalognia. Ami során úgy érezte magát, mintha a fogát húznák. Hiszen amint kinyitotta a száját, nyilvánvalóvá vált, hogy kilóg a nobilis társaságból, amely mintha külön nyelvet használt volna. Először is valamennyien affektálva beszéltek, mintha nyelvük hegyéről ejtenék ki a szavakat, s arcuk ugyanabba a folyton udvariasan csodálkozó mosolyba ragadt, melyet úgy tűnt, az sem tudna leolvasztani róla, ha ott helyben gyulladna fel körülöttük az egész Versályi Még nevetésük is bizarrul egyforma, madárcsicsergésszerű kacagásra emlékeztetett s mint kiderült, saját szótárral is bírtak. A dohányt dohánnak, a kezkenőt keskendőnek, a pesgőt pesgőbornak nevezték. Szofi nem is igen mert velük beszélgetésbe elegyedni, különösen azután nem, hogy az egyik első hölgynek, akivel összefutottak, megjegyezte, hogy a múlt héten neki is volt szerencséje megtekinteni a komedi italien legújabb színésznőjét Párizsban, Mire az asszony legyezőjét orra előtt elhúzva, értetlenkedve visszakérdezett. – Hogy hol, kedvesem? – A komedi italienben, Párizsban. Az innám urát a szerepében mutatkozott be. – Madame Turet levon úgy érti az italienben, szólt közben Márinnyi. – Á, la, la! – csicseregte a dáma. – Hát akkor miért nem ezt mondja? – Tudja, én és a férjem is rendszeresen megnézzük az italien színézeit, amikor hetente az udvarba jönnek. – Ez most csak valami tréfa? – sziszegte Sofia amikor a hölgy eltávolodott. – Ezek a díszmatarak képesek úgy tenni, mintha nem értenék, miről beszélek, csak mert sss, sss, csillapodj. – Mondtam neked, csak neves ezeken a félnótásokon. Nagyra vannak magukkal, de ha engem kérdezel, az itt jelen lévő hölgyek nagy része jóformán a nevét sem tudja leírni. <gül> Nem tudom, mit keresek itt, motyogta a lány csüggetten. Kedve azonban hamarosan felderült, amikor ája a hercege és hercegnéje számára mutatkozott be. A hölgy volt kedves felismerni az üzletének nevét, és rögtön kapott is az alkalmon, hogy rábeszélje férjét, feltétlenül vásároljanak egy nagyobb mennyiséget Szofi 24 istenségéből a következő hónapban rendezett állarcos bájukra, melyet az ókori görögország témájának szentelnek majd. Képzelje, kedves hercegem, csicserekte a hercegné, hát nem volna pompásan sik. Ha a vendégeink rögtön a bejáratnál Megkapnák az Olimpos illatait Mindenki a jelmezének Megfelelő üvegcsével távozhatna Mesés, én mondom Mesés A hercegi pár sejem suhogás közepette Tovavitorlázott Szofi pedig legyezője mögé Rejtette diadalmas mosolyát Ha valóban Minden vendégük részére vásárolnak Egy üvegcse afroditét vagy árészt akkor csak ezzel az egyetlen estéjjel egy kisebb vagyont fog keresni. Arról nem is beszélve, hogy másnapra a fél arisztokrácia az ő illatait fogja a bőrén viselni. Na látod, suttogta a fülébe Márinyi, Ugye, hogy már is megérte eljönnöd? Egy ilyen lehetőség megér ennyi szenvedést, ne takad. Hát, van az a pénz, nevetett Sophie. Köszönöm, Abel. Ne hálálkodj, ezt magadnak köszönheted, a tehetségednek. Én csak egyet kérek. Kopaszd meg úgy ezeket a mi hasznákat, ahogyan csak nem szégyelled. Sophie felnevetett, a már ki azonban egyszer csak elkomolyodva a vízsugarai tőlük néhány méterre az ég felé lövellő apolló szökőkút felé nézett. Ez különös, mondta halkan. Ott a király. Hol? kérdezte Sophie izgatottan. Ott a szükükut mellett. róna költözve. skaramusz a háta mögött, aki a trón örökös. Találó jelmez. De sehol sem látom a nővéremet. Pedig ott lenne a helye. Elvégre ő ennek az estének a megálmodója. Úgy érted, ezt az egész estét ő szervezte meg? Úgy bizony. Bólintott a férfi. Jean remekül ért hozzá, hogyan szórakoztassa a királyt, és neki még feltétlenül beszeretnélek mutatni. Sophie kíváncsi a nyújtogatta a nyakát, és hamarosan meg is látta a fehér alapon zöld virágokkal hímzett és zöld pomponokkal díszített felöltőt és mellényt viselő uralkodót, aki egy dottóréval társalgott udvaroncai gyűrűjében. Bár arcát félig neki is fekete bársonymaszk takarta, látszott, hogy magas, a sok lovaglástól edzett termetével alapvetően, nagyon is vonzó férfiú. Ám a kilátást egyszer csak eltakarta előle egy lila püspöki köpeny, és a következő pillanatban egy szúrós szemű, simára borotvált arcú, markáns orrú férfival találta magát szemközt, aki nem viselt maszkot. Ellenben szigorúan méregette őt. Oh, – Ó, eminenciás uram! – szólalt meg gyorsan, Márinyi. – Bómon, püspök, engedje meg, hogy bemutassam. – Majd később, Márinyi. Fordította pillantását a pap a férfira, majd némileg udvariasabban hozzátette. – Ha lenne egy perce, beszélni szeretnék magával. – Eminenciás uram! – nem szívesen hagyom magára bájos társnőmet. Ha talán holnap az ügy nem várhat holnapig. Ha megint az enciklopédistákról van szó, nem. Ezúttal a másik istentelen társaságról, a jansenistákról. Az imént hallottam, hogy a király azt fontolgatja, törvényen kívül helyezi őszentsége, a pápa bulláját, amely kiátkozta ezeket az ördögi. Uram! emelte fel a kezét Marényi. Nagyon kérem! A mai este a szórakozási, nem pedig a politikái. Isten ügye nem politika. Én és verdőn püspöke feltétlenül szeretnénk beszélni önnel az ügyről. Különösen, hogy mint plegykálják. Ezt is a mélyen tisztelt Pompadour Márkin ő sugalmazta ő felségének. A Márki felsúhajtott. Legyen. Majd Szofinak kezet csókolva a fülébe sugta. Várj meg itt. Jobb, ha nem mozdulsz. Aki nem ismeri itt a járást, könnyen elvész ebben a hatalmas parkban. Sietek vissza. Szofi miután magára maradt, eltökélte, hogy megfogadja a férfi tanácsát de egy idő után kezdte magát kényelmetlenül érezni. Az arra járó urak és hölgyek szemérmetlenül megbámulták a magában ácsorgó, és szemmel láthatóan zavarban lévő lányt, akit hirtelen bosszantani kezdett visszafogott jelmeze. Hiába kerülhetett ugyanis szép összegbe a Marinyiáltal által számára varratott öltözet és a nyakában függő zafír, a nemesség gyöngyökkel, drága kövekkel kivart ruhakölteményei és méregdrága drága sorai, fülönfüggői és karperecei így is elütöttek egyszerű viseletétől. Zavarában levett egy pohárpesgőt az egyik arra járó libériás inastálcájáról, és lassú léptekkel behúzódott a közeli falban nyíló résen, amely egy fákjáktól megvilágított labirintusba vezetett. Mindössze pár lépést tett az útvesztőben, abban a reményben, hogy egy kis magányra lelhet benne. De már az első kanyarban belebotlott egy hevesen csókolózó kolombinába és dottóréba, majd zavarában rossz irányba fordult. Így pillanatok alatt elvesztette a kivezető irányt. Már-már pánik szerűen kezdett bojongani abban reménykedve... Hogy legalább az enyelgő párocskába belebotlik, Hogy azok, ha kelletlenül is, De megmutassák neki a kivezető utat. Amikor egyszer csak az útvesztő közepén találta magát, Ahol egy jón osztapos márvány rotonda állt. A rotonda belsejében pedig egy magányos alak üldögélt. Egy pierett, aki halkan szipogott. Szofi egy darabig zavartan áldogált. Nem tudta eldönteni, hogy visszaforduljon-e az útvesztő mélye felé, megkockáztatva, hogy még jó fél órát eltévejek benne, vagy megzavarja a nyilvánvalóan magányra vágyó hölgyet. Végül kelletlenül, de az utóbbi mellett döntött, és óvatosan közelebb lépett a rotundához. Madame szólt halkan a padhoz lépve Ó! Oh, Kapta fel fejét a pierre gyorsan megtörölve szemét, majd dekoltázsába rejtette csipkekendőjét. Talán utánam küldték, madám? Csak nem keresnek? Nem, én csupán... Röstellem, hogy megzavartam, de az az igazság, hogy eltévedtem. Eltévedt? Az útvesztőben... Én mindössze egy kis magányra vágytam, amikor belebotlottam egy párba, és zavaromban elvétettem az irányt. Na hát, nevetett fel az asszony, ám nem azzal az affektált kacarászással, mint a többi vendég, hanem őszinte derültséggel. Ugye, gyermekem, ön nem gyakran fordul meg az udvarnál. Ezt honnan tudja? Kérdezte Sophie, kis sértődöttem, feltételezve, hogy biztosan rosszul használta a magány vagy az útvesztő szavakat. Abból, hogy egy enyelgő pár látvány a zavarba hozta, mosolygott maszkja alatt a pierett. De tudja mit? szívesen kivezetem innen, ha ad nekem még egy pár percet. Szükségem van még egy kevés csöndre. Az asszony ekkor homlokához szorította szép fehér kezét, és óvatosan visszaereszkedett a padjára. Szofinak pedig volt alkalma alaposabban is megfigyelni a hölgyet, aki gazdagon hímzett, fehér sejemruhát, és hozzá egy több soros, smaragdokból és gyöngyökből álló, pazarnyakéket és fülbevalót viselt, és apró hullámokba bodorított, risporozott szőke haját. Zöld és fehér tollak díszítették. A lány azt is meg tudta állapítani, hogy az ismeretlen igen kecses alkattal bírt. Kis kezekkel, makulátlanám, szinte az átszedhetőségig fehér bőrrel és baba kék szemmel. Bár maszkot viselt, Szofi úgy vélte, a harmincas évei legelején járhat. Pierett egyébként igen markáns parfümöt viselt amelyben a lánya vanília, a jázmén és a tubarózsa aromáit vélte felfedezni. – Csak nem a feje fáj, madám! – kérdezte, mikor látta, hogy az továbbra is a halántékát masszírozza. Hm – Kőécselt az asszony fájdalmasan. – Tudja, nemrég mekültem, és ez az átok köhögés aludni sem hagyott az elmúlt napokban. És ez az állandó lárma és a tüzi játék durrogtatás, oh, Faustinának igen csodálatos hangja van, de ezzel a kakofóniával együtt azt hiszem kissé kimerültem. Ezt nagyon is megértem, madám. Mint kitalálta, magam sem vagyok az efféle zajos társasághoz szokva. Bocsásson meg, nem megbántani akartam a megjegyzésemmel. Ó, kérem, nem is úgy vettem, hanem ha megengedi, ez esetben a tubarózsa nem a legjobb választás. Pardon, a parfümje. A tubarózsa erősen ingerli az idegeket, ami bizonyos esetekben üdítően hathat az emberre, de egy ilyen estén... Akkor ön mit javasolna? szólt közbe a fiatal asszony. Szofi válasz helyett a csuklóján figyelő bársony szűtjőhöz nyúlt. Ez a néhány olaj mindig nálam van, ha társaságba, tömegbe vagy zárt térbe megyek, ahol engem is gyakran elővesz a fejfájás. Tessék! A lány két egészen apró fiolát nyújtott Pierett felé. Tömjén is menta. Cöppen Csöppencsen egyet -egy cseppet az ujjai hegyére, és masszírozza a halántékába. Ó, nyúlt álmélkodva a hölgy a fiolák után. És ezek valóban használnak? Nekem szinte kivétel nélkül, minden alkalommal. Akkor... akkor esetleg megtenné, hogy... A hölgy leoldotta a maszkját és hátat fordított Szofinak, akit először zavarba hozott a közvetlen kérés, de a fiatal szeme alatt húzódó sötét karikákat látva felülkerekedett benne a gyógyító. Néhány percnyi kezelés után a nő felsóhajtott. Na hát, kedvesem, valóban jobban érzem magam. Köszönöm. Ezt a trükköt pedig ezentúl magam is alkalmazni fogom. Mondja gyermekem, hogy hívják. A nevem Sophie de Tourette-Levon. Turet le Olyan ismerős ez a név. Hol hallhattam már? Én vagyok az Olimposz illatainak a tulajdonosa. A Bák utcában. Legalábbis az egyik. Na hát! Gyult felismerés a fiatalasszony tekintetében. Ezek szerint ön volna Abel de Márinyi kedvese? Honnan tudja ezt, madám? Kedvesem! Hangzott ekkor egy kiáltás a két nő háta mögül, akik sietve megfordultak. Szóvi elsápadva látta, hogy maga a 15. Lajos. A király áll előttük, néhány udvaronc és Abel de Marigny kíséretében. Gyorsan mélyen meghajolt, a pierre kosztümös hölgy pedig mosolyogva indult az uralkodó üdvözlésére, aki odalépett hozzájuk. Hát, itt bujkált, csókolt kezet a király az asszonynak. Pedig szavunkra kis hiány a testőrséggel kezdtük kerestetni. Ó szír, de, hogy bujkálok, mosolygott az asszony. Mindössze beszélgettünk Töretlövon asszonnyal. Sokat hallottam róla, és szerettem volna megismerni. No, hát. Királyuk ez esetben némileg ostobának érzi magát, amiért mi még sosem találkoztunk Turet Levan asszonnyal. A bátyám Marini ajánlotta figyelmembe az üzletét, szír. Madame Sophie de Turette az az Olympos illatai nője, és jelenleg ő a város legtehetségesebb parfümmestere. Sophie, aki ekkor jött rá, hogy beszélgető partnere nem más, mint Pompadour márkinő amilyen kecsesen csak tudott meghajolt. De szerencsére senki nem ráfigyelt, hogy mozdulatainak kritikusa lehessen. Tizenötödik Lajos ugyanis izgatottan kiáltott fel. Parfümök? Na hát, ez izgalmas! Mi több elragadó! És ha ilyen tehetséges, feltétlenül fel kell keresnie minket a palotában. Kíváncsiak lennénk, milyen illatokat tud ajánlani nekünk. Éppen azon voltam. Szólt gyorsan a márkiné. Madám, fel tudna keresni jövő hét hétfőn, korai délután a lakosztályomban? Hozza el a híres istenségeit is. Remek ötlet, helyeselt a király. Szófi elvörösödve hajtotta meg a térdét. Megtiszteltetés, madám, és verség. önnek is köszönöm. Na de most jöjjön, kedvesem, fordult Lajos madám pompadúrhoz. Kezdődik a tombola, és úgy járja, hogy a nyertes az ön becses kezeiből vehesse át a fődíjat. Nem gondolja, a szír, hogy ez a megtiszteltetés a királynét kellene illesse? A fenséges asszony már visszavonult, felelte a király. Így semmi akadálya, hogy betöltse ezt a szerepet? Mehetünk? Azzal a karját nyújtotta a Márkinének, és valamennyien távoztak. Kivéve Márényi, aki csatlakozott Szofihoz. Milyen voltam? Suttogta remegve a lány. Nem állultál el? És már ez is szép teljesítmény. Nem is képzeled, hányan alélnak el, mikor először látják ő felségét. Különös. Nem képzeltem volna, hogy ennyire közvetlen ember. De mindent jól csináltam? Igen. Kivéve, hogy ilyen helyzetekben a megszólítás nem felség, hanem szír. Tudtam, hogy valamit elhibázok. Látod, ezért nem való ez nekem. És ráadásul jövő héten a kastélyba várnak. Az égre, ugye te is elkísérsz? Ez alkalommal igen. De jobb, ha hozzászoksz ehhez a környezethez. Mert hogy mind többet leszel kénytelen itt időzni, ha Jean és a király megszereti a parfümjeidet. És én biztos vagyok benne, hogy a rajongói lesznek. Még nem tudom eldönteni, hogy ennek mennyire örülnék. Mert most meg vagy szeppenve. De mond, milyennek találtad a márkinőt? Kedvesnek és közvetlennek. Nyoma sincs benne az udvarbéli emberek rátartiságából és modorosságából. Viszont meglepődtem, hogy ennyire törékeny. ennyi komoran bólintott. Bizony, Jean egészsége nem a legerősebb. Ezért is próbálok rá tőlem telhetően vigyázni. Ha már ő magát nem kímélheti. Hogy érted ezt? Nem érdekes, Sofi. Nyomott csókot Márényi a lány homlokára. Hanem amiért jöttél, azt elérted. Új ismerettségeket kötöttél, új ügyfeleket szereztél. Most már felmenthetlek szenvedéseid alól. Ha haza akarsz menni, a kocsim visszavisz a városba. Még hazaértek pirkadat előtt. Na, és te, reggel a király vár jelentéstét erre. Egyszerűbb, ha itt töltöm az éjszakát. Valóban vörösleni kezdett az ég alja, mire a szobalánya Párizsi otthonában végre megszabadította a szofit a ruháitól. A lány azonban nem feküdt le egyből, hanem a kezében egy bögre meleg az ablakhoz telepedett, hogy a háztetőket és a várost figyelje, amely még nem tért magához éjszakai álmából. Annyi minden történt vele az elmúlt 24 órában, hogy zsongott a feje. Nem is beszélve arról, hogy a megelőző öt évben Hányszor fordult meg tengelye körül az élete. Ha bel bárbi ifjúságára, vagy a Cámbelli házában eltöltött évekre gondolt, Mint azok ködös, összenem függő álmok képei lettek volna csupán, Így nem csoda, hogy amikor olykor reggelente felébredt párizsi lakása halványzöld, Bársony függönyös ágyában, közvetlenül a saját parfümüzlete mellett, akkor többször is meg kellett dörzsölnie a szemét, hogy biztos legyen benne. Felébredt, és nem egy újabb valószínűtlen állomba csöppent csupán. És most ez a különös felvonásokból álló élet újabb fordulatot vett, a kis Sophie Malont, aki a délvidék egy eldugott birtokán született, az előző éjelen magának a királynak mutatták be és ki tudja, merre vezet tovább ez a tekervényes út. A lány maga sem tudta volna megmondani, és ez egy ideje aggasztotta. Az elmúlt évek során hol az életéért küzdött, hol a tudásvilága szippantotta be, hol üzletasszonyként kellett helytállnia. De akkor is ott, saját olimposzának csúcsán el kellett gondolkoznia azon egyszerűnek tűnő kérdésen, hogy hova is tovább? Egyáltalán hova akar eljutni? Mi a célja? Régen azt hitte, az élete célja, hogy elemfelesége és parfümmesternő legyen. Az elsőt örökre elvesztette, a második beteljesült. Ekkor jött rá, hogy a parfümkészítés nem a célja volt, hanem az álma. A leghőbb vágya, a feladata, és soha nem lehet eléggé hálást számbellinek, amiért hozzásegítette, hogy nap mint nap valóságként élhesse meg ezt az egykor elérhetetlennek tűnő álmot. Számára a parfümük és az illatok jelentették a levegőt, amit belélegzett, az éltető erőt. De volt egy homályos érzése, hogy az út itt nem ért véget. Hogy az úr nem azért segítette hozzá valódi erejéhez, Hogy aztán ezt az erőt ne egy nagyobb cél szolgálatába állítsa. De mi legyen ez a nagyobb cél? Az üzlete egyre látványosabban virágzott. Ügyfelei száma nőtt. Lehetséges, hogy hamarosan maga a király is közéjük fog tartozni. Vagyona és üzleteinek száma gyarapodni fog. Egy napon talán birtokot és házat is vásárol vidéken. És aztán? Irány külföld? Hódítsa meg a londoni és bécsi előkelőségeket is. Sophie úgy érezte, mintha valaki kendővel bekötötte volna a szemét. Jó alaposan megpörgette volna, s neki így kellene megtalálnia a helyes irányt. Az irányt, ami felé haladni akart. De nem véletlen, hogy a jövő kérdése Ezekben a napokban merült fel benne mind gyakrabban. Az elmúlt öt évben folyton küzdött, S most, hogy megpihenhetett kissé, Volt ereje a jövővel is foglalkozni. És ilyenkor belbárb jutott eszébe. Az otthona. Ahová soha többé nem térhetett vissza. De mégis vágyott rá. Leginkább arra az érzésre, ami az otthonára gondolva eltöltötte, az érzésre, hogy nincs egyedül, hogy biztonságban van. És amit nem fog neki megadni sem a vagyon, sem a hatalom, ezt jól tudta, hisz mióta elent elvesztette, ez a magány egyre kísértette. A célt, hogy Gáztonta törvény előtt vonja felelősségre viselt dolgaiért, ugyancsak nem tévesztette szem elől. S meg is kísértette a gondolat, hogy ha egy napon sikerül a márkinő vagy a király bizalmába férkőznie, ki eszközölhetné fivére felelősségre vonását. Ám ezt a lehetőséget gyorsan el is vetette. Hiszen ezt nem tehetné meg anélkül, hogy saját múltjáról ne rántaná le a leplet. pedig azt, hogy őt angyal csinálás vágya miatt egy koron halára ítélték. Soha senki nem tudhatja meg. Legalábbis olyan nem, akiben nem bízik meg százszázalékosan. Ha legalább ez a vád hamis lett volna akkor elérhetné egy új tárgyalás vagy a kegyelem lehetőségét. De hát ő maga vallotta be a főzetkészítés Szent Jéleri bíró előtt. Így ennek vágyját már soha nem moshatja le magáról.